Capitolul 22. Tânărul cel palid și cu mine am rămas cu ochii unul la altul în hanul Bernard până când ne-a pufnit râsul pe amândoi. E culmea, tocmai dumneata!" spuse el. Culmea e că tocmai dumneata!" am spus eu. Bine făcut tânărul întinzându-mi mâna bine dispus. Sper că acum ți-a trecut supărarea și ai să dai dovadă de mărinimie dacă o să mă ierți că te-am scuturat atât de rău. Am înțeles din aceste cuvinte că domnul Herbert Pocket, căci pe tânărul cel palid îl chema Herbert, tot mai confunda intenția pe care o avusese cu ducerea ei la îndeplinire. Dar i-am răspuns cu modestie și ne-am dat mâna cu multă căldură. La vremea aceea nu intrase și în stăpânirea averii, nu?" mă întrebă Herbert Pocket. Nu," i-am răspuns eu. Nu," în cuvință el, am auzit că asta s-a întâmplat de curând." Eu eram în căutare de avere la vremea aceea. Zău? Da, domnișoara Hevisem mă chemase în speranța că mă va putea îndrăgi, dar n-a fost cu putință. Oricum, nu m-a îndrăgit. Mi s-a părut politicos să-mi arăt surprinderea. Mm, n-a avut gust, spuse Herbert râzând, dar așa s-a întâmplat. Da, da, mă chemase într-o vizită de tatonare a terenului și dacă aș fi reușit, cred că aș fi fost un om făcut. Poate că aș fi devenit... Știi ce vreau să spun? Al estelei? Ce vrei să spui, l-am întrebat eu, devenind dintr-o dată serios. În timp ce vorbeam, aranja fructele pe farfurii, ceea ce îi distrăgea atenția, lăsând să-i scape cuvântul într-o doară. Logodit, mă lămurii el, aranjând mai departe fructele. Promis, cum vrei să-i spui, ceva genul ăsta. Și cum ai trecut peste această nemulțumire? E, asta-i făcut el, nici nu m-am sinchisit. Individa e o scorpie. Domnișoara Heavisham... N-aș zice că nu e și ea, dar eu mă gândeam la Estela. Fata asta e îngrozitor de îngânfată, de aspră și de mofturoasă, iar domnișoara Hevisham a învățat-o să se răzbune pe toți bărbații din lume. Ce fel de rudă e cu domnișoara Hevisham? Nu e rudă, spuse el, e doar în fiată. Și de ce să se răzbune pe toți bărbații din lume? Doamne, iartă-mă, domnule Pip, spuse, chiar nu știi? Nu i-am răspuns eu. Vai de mine, e o poveste lungă pe care o las pentru diseară. Dă-mi voi acum să te întreb ceva. Cum ai ajuns acolo în ziua aceea?" I-am spus, iar el m-a ascultat atent până la capăt, după care a izbucnit din nou în râs și m-a întrebat dacă am suferit după aceea. Eu l-am întrebat dacă și el suferise, deoarece, cu privire la acest lucru, părerea mea era formată. Din câte înțeleg, domnul Jagger să administrează averea, nu? Da. Știi că este omul de afaceri și avocatul domnișoarei Heavisham și e singurul om în care ea are încredere?" Vorbele acestea, simțeam eu, mă împingeau spre un teren primejdios. I-am răspuns evident stânjenit că îl văzusem pe domnul Jaggers în casa domnișoarei Heavisham chiar în ziua luptei noastre, doar atunci, și că eram sigur că el nu-și amintea să mă fi văzut acolo. A fost nespus de amabil să-l aleagă pe tatăl meu, meditatorul Dumitale, A trecut pe la el personal ca să-i facă această propunere. Bineînțeles că auzise de tata de la domnișoara Heavisham. Tatăl meu e vărul ei, dar asta nu înseamnă că există între ei relații de familie, pentru că tata nu e o persoană prea amabilă și nu-i place să-i facă toate hachițele domnișoarei Heavisham. Herbert Pocket te cucerea prin felul lui sincer și deschis. Până atunci și nici după aceea n-am mai văzut vreodată pe altcineva care să mă convingă mai mult, prin privire și prin glas, că nu era în stare să facă nimic pe la spate sau josnic. Toată ființa lui radia speranțe extraordinare. Dar, în același timp, mai era ceva care îmi șoptea că nu va fi niciodată norocos sau bogat. Nu știu nici eu de ce, dar am fost convins de acest lucru încă din prima zi, înainte de a ne așeza la masă. Era același tânăr palid, cu un aer visător, în ciuda voioșiei și vioiciunii lui. Un aer care lăsa să se întrevadă o lipsă de putere. Nu era prea arătos, însă avea ceva care era mai bun decât frumusețea, era foarte vesel și prietenos. Statura cam a de dorit, la fel ca și în ziua în care pumnii mei se abătuseră asupra lui, dar mi se părea că va avea veșnic chipul tânăr și luminos. Nu știu dacă meșteșugul provincial al domnului Treb l-ar fi îmbrăcat mai frumos pe el decât pe mine, dar îmi dădeam seama că își purta hainele destul de vechi mai bine decât le purtam eu pe cele noi. Cum era atât de prietenos, am simțit că n-ar fi potrivit pentru vârsta noastră să mă port cu el distant. Așadar, i-am așternut mica mea poveste, stăruind asupra faptului că mi-era interzis să cercetez cine era binefăcătorul meu. I-am mai spus că fusesem crescut la țară ca să devin fierar și că, deoarece nu prea cunoșteam bunele maniere, i și fi fost recunoscător dacă mi-ar atrage atenția ori de câte ori va vedea că mă aflu în încurcătură sau că greșesc cu plăcere mi-a spus el deși m-aș aventura să prezic că nu vei avea nevoie de prea multe îndemnuri bănuiesc că vom petrece mult timp împreună și mi-ar face plăcere să înlătur orice reținere inutilă dintre noi vrei să-mi faci hatârul să-mi spui de pe acum pe nume herbert i-am mulțumit făgăduindu-i că așa voi face apoi l-am informat că numele meu de botez era philip nu mă prea umor după numele ăsta Filip, spuse el zâmbitor Prea seamănă cu băiatul din abecedar care era atât de leneș că a căzut într-un eleșteu sau atât de gras că nici nu putea să-și ridice pleoapele sau atât de zgârcit că și-a tot ascuns prăjitura până i-au mâncat oșoarecii sau atât de hotărât să fure ouăle din cuiburile păsărilor încât până la urmă l-au mâncat urși din pădure care erau prin apropiere. Să-ți spun ce mi-ar plăcea mie. E atâta armonie între noi și apoi tu ai fost fierar. Te superi? Nu mă supără nimic din ce propui, i-am răspuns, dar nu te înțeleg. Te-ar supăra dacă te aș spune, Handel? Există o bucată muzicală a lui Handel care se numește Fierarul Armonios și care este minunată. Mi-ar plăcea chiar foarte mult să-mi spui așa. Atunci, dragul meu Handel... Puse el întorcându-se spre ușa care tocmai se deschidea. Masa e gata și te rog să stai în capul mesei pentru că tu dai acest ospăț. Și fiindcă nici nu voiam să aud de așa ceva, se așeză el în capul mesei, iar eu în fața lui. A fost o masă plăcută. Pe atunci mi s-a părut un adevărat ospăț oficial. Și totul parcă avea alt gust pentru că nu ne constrângea nimic. Nu aveam oameni în vârstă lângă noi, iar Londra ne înconjura din toate părțile. La asta se adăuga și un oarecare aerboem că în timp ce mâncarea, comandată în întregime la cafenea, era, după cum ar spune domnul Pamălciuc cornul abundenței, restul salonului era pustiu și într-o stare de provizorat. Chelnerul se văzu nevoit să pună tacâmurile pe jos, chiar s-a împiedicat de ele, untul topit pe fotoliu, pâinea pe rafturile de cărți, brânza îngăleata cu cărbuni, iar puiul fiert... Pe patul meu din odaia vecină, unde seara, când m-am dus la culcare, am descoperit o cantitate impresionantă de pătrunjel și unt înghețat. Toate acestea dădeau farme cospățului și când chelnerul nu era de față ca să mă observe, desfătarea mea nu cunoștea margini. Eram pe la mijlocul mesei când i-am amintit lui Herbert de promisiunea pe care mi-o făcuse să-mi povestească despre domnișoara Heavisham. Ai dreptate, mi-a spus. Mă conformez imediat dăm voie să încep Handel prin a-ți aminti că la Londra nu se obișnuiește să pui cuțitul în gură ca să nu cumva să te rănești și că, deși furculița servește la acest lucru, nici ea nu trebuie înfundată mai mult decât e nevoie. Poate nici nu era cazul să pomenesc de lucrurile acestea, dar e mai bine să faci cum face toată lumea. Și mai e ceva, lingura se apucă de dedesubt, nu de deasupra. Așa ai două avantaje, ajungi mai repede la gură, de fapt, ăsta e și scopul. Și face economie la mișcările cu cotul, care seamănă cu cele pe care le execuți când deschizi o stridie. Herbert făcu aceste observații prietenești pe un ton atât de vesel, încât începurăm amândoi să râdem și aproape că nici n-am roșit. Ei și acum, continuă el, să ne întoarcem la domnișoara Heavisham. Vreau să-ți spun că domnișoara Heavisham a fost un copil foarte răsfățat. Mama ei a murit când ea era încă în fașă, iar tatăl ei nu i-a refuzat nimic niciodată. Tata era fabricant de bere și era boiernaș de țară, cam prin ținutul vostru. Nu pricep de ce e socotit nobil să fii fabricant de bere. Dacă ești brutar, nici nu se discută că nu poți să fii, dar nobil ești dacă fabrici bere. Asta se vede la tot pasul. Dar un gentleman nu poate să țină o cârciumă, nu? am întrebat eu. Nu ferească Dumnezeu, spuse Herbert, dar o cârciumă poate să-l întrețină pe un gentleman. Și cum îți spuneam, domnul Hevisham era foarte bogat și cu nasul pe sus, iar fică s-a la fel. Domnișoara Hevisham era singura la părinți? M-am aventurat eu. Stai puțin că o să-ți spun și despre asta. Nu, nu era singură. Mai avea un frate vitreg. Tatăl ei s-a însurat a doua oară în secret, cred că a luat-o pe bucătărea sa lui. Spuneai că era cu nasul pe sus. Dragul meu, Handel, era tocmai fiindcă era cu nasul pe sus, s-a căsătorit în secret a doua oară. Și după o vreme, soția lui a murit. Cred că abia după moartea ei i-a povestit fiicei totul și fiul lui a intrat în familie și a rămas să locuiască în casa pe care o știi. Când a crescut, băiatul s-a dovedit a fi un terchia -berchea. Extravagant și nerecunoscător, ce mai, soi rău. Până la urmă, tatăl lui l-a dezmoștenit. Dar, pe patul de moarte, s-a îmbunat și i-a lăsat și lui ceva avere, deși nici pe departe cât i-a lăsat domnișoarei Hevisan. Mai iau un pahar cu vin și scuză-mă, dar trebuie să-ți amintesc că lumea e de acord, că nu trebuie să fim atât de conștiincioși când negolim paharul, încât să-l dăm peste cap și să ne lipim marginea de nas. Procedasem așa pentru că povestea lui mă fascinase. I-am mulțumit și mi-am cerut scuze. Nu face nimic, mi-a spus. Ei așa, domnișoara Hevisham devenise moștenitoare și poți să să-ți închipui că era privită ca o partidă minunată. Fratele ei vitreg avea și el avere, dar... Ba cu datoriile, ba cu alte prostii ale lui și-a risipit toți banii. Nu se mai înțelegeau între ei. Mai rău ca pe vremea când trăia tatăl lor, iar lumea bănuia că băiatul îi purta fetei o ură de moarte, fiindcă ea l-ar fi instigat pe tată contra fiului. Și acum ajung la partea cea mai cruda a povestirii. Mă întrerup, dragă Handel, doar ca să-ți spun că un șervet nu poate încăpea într-un păhărel. N-aș putea să spun de ce încercam să învârș șervetul în păhărel, știu doar că îmi dădeam silința, un efort demn de o cauză mai elevată, să-l înfund în acel spațiu redus. Din nou i-am mulțumit și mi-am cerut scuze și din nou mi-a răspuns foarte vesel. Nu face nimic, fii pe pace. Și a prins să povestească mai departe. În scenă și-a făcut apariția, să zicem la curse, la vreun bal sau unde vrei tu, un om care a prins-o mrejele dragostei pe domnișoara Hevișă. Nu l-am văzut niciodată. Toate astea s-au petrecut acum 25 de ani, când tu, Handel și cu mine, nici nu eram pe lume. Dar l-am auzit pe tata spunând că era un om chipeș și foarte potrivit pentru scopul pe care îl urmărea. Însă tata susținea sus și tare că numai cine se lasă dus de nas sau nu pricepe îl putea considera un gentleman. Știi, tata are o vorbă. De când e lumea asta, omul care nu e gentleman pe dinăuntru nu poate fi un gentleman în comportament. Spune că niciun lustru nu poate ascunde soiul lemnului. Cu cât lustruiești lemnul mai tare, cu atât soiul lui se vede mai bine. Ei bine, omul ăsta nu pe domnișoara Heavisham și se prefăcea că este devotat. Cred că până atunci domnișoara Heavisham nu cunoscuse asemenea sentimente, iar când îl întâlnise pe omul ăsta, toate simțămintele ei ascunse ieșiră la iveală. S-a îndrăgostit nebunește de el, era limpede că îl idolatriza. El s-a folosit cu abilitate de aceste sentimente și i-a stors sume mari de bani, ampins o să cumpere de la fratele ei cu preț enorm partea lui din fabrica de bere pe care tatăl lui avusese slăbiciunea să-i odea, pe motivul că după ce se va căsători cu ea avea de gând să stăpânească și să conducă el toată afacerea. Pe atunci tutorele tău nu era încă avocatul domnișoarei Heviș, iar ea era prea mândră și prea îndrăgostită ca să primească sfaturi. Rudele ei, în afară de tatăl meu, erau sărace și se ocupau cu tot felul de intrigi. De fapt, și tata era destul de săracă, dar nu era lingușitor și nici invidios. Și cum era singurul om independent din familie, a prevenit-o că face prea mult pentru omul ăsta și că se lasă prea mult la discreția lui. Domnișoara Heavisham a prins prima ocazie când era și omul acela de față și l-a dat pe tata afară din casă. De atunci tata n-a mai văzut-o... Mi-am amintit că domnișoara Heavisham spusese odată, Matthew va veni să mă vadă când voi fi întinsă moartă pe masa aceea. Și l-am întrebat pe Herbert dacă tatăl lui era atât de îndârjit împotriva ei. Nu-i vorba de asta, spuse el, dar ea l-a învinuit pe tata de față cu viitorul ei soț că vroia să profite de pe urma ei și că de aia îi retezase toate lingușelile. Dacă tata s-ar duce acum la domnișoara Heavisham, amândoi s-ar gândi din nou la vorbele astea. Dar să mă întorc la omul acela și să termin cu el. Au stabilit ziua anunții au cumpărat rochea de mireasă, au plănuit călătoria de nuntă și au făcut invitațiile. Ziua anunții a sosit, dar Mirele Ioc i-a scris o scrisoare. Pe care ea a primit-o, am intervenit eu în timp ce se îmbrăca cu rochea de mireasă la ora 9 fără 20 de minute. Chiar așa, spuse Herbert dând din cap. Ora la care a oprit ea, după aceea, toate ceasurile. ce au fi fost scris în scrisoare, în afară că omul rupea fără milă căsătoria, nu pot să-ți spun, fiindcă nu știu. După ce a zăcut la pat câtva timp, domnișoara Hevisham a lăsat casa în paragină, după cum știi, și de atunci n-a mai văzut lumina zilei. asta e toată povestea, am întrebat eu după vreme. asta e tot ce știu eu. Și de fapt... Eu am pus lucrurile cap la cap din ce am auzit, pentru că tata se ferește să vorbească de acest lucru și... Chiar atunci când domnișoara Heavishan m-a chemat acolo, nu mi-a spus decât strictul necesar ca să pricep despre ce este vorba. Dar am uitat ceva. Lumea bănuiește că omul, pe care din nefericire l-a divinizat, lucra mână în mână cu fratele ei vitreg." Se spune chiar că au avut o înțelegere secretă și că după aceea și-au împărțit profitul. Mă mir că nu s-a căsătorit cu ea ca să pună mâna pe toată averea, am spus eu. Se prea poate să fi fost deja căsătorit și ticăloșia asta s-o fi pus la cale fratele ei, spuse Herbert. Fii atent însă, e doar o supoziție. Și cu cei doi ce s-a întâmplat până la urmă, am spus eu după ce am mai cugetat o vreme. Au decăzut din ce în ce, moral și material, până s-au ruinat. Mai trăiesc? Nu știu. Spuneai că Estela nu e rudă cu domnișoara Heavisham și că a fost înfiată. Când? Herbert ridică din numeri. De când am auzit de domnișoara Heavisham, am auzit și de Estela. Mai multe nu știu. Iar acum Handel, spuse el încheind povestea, între noi lucrurile sunt clare. Tot ce știu despre domnișoara Heavisham știi și tu. Și tot ce știu eu știi și tu. Sunt convins, așa că nu poate fi vorba de rivalitate și ascunzișuri între mine și tine. Cât despre condiția de care depinde viitorul tău și anume că n-ai voie să discuți sau să te interesezi cui îl datorezi, să nu te îndoiești o clipă că aș putea să o încalc. N-am să pomenesc nimic, nici eu, nici altcineva din apropierea mea. Herbert spusese toate acestea cu atâta delicatețe, încât aveam sentimentul că acest subiect era încheiat chiar dacă ar fi trebuit să trăiesc ani de rândul sub acoperișul tatălui său. Cu toate astea, am deslușit în vorbele lui un oarecare înțeles, care m-a lăsat să cred că și el socotea că domnișoara Hevișem fusese binefăcătoarea mea, la fel ca și mine. Până atunci nu mă gândisem că el îndreptase discuția voit spre acest subiect cu gândul de a-l lămuri odată pentru totdeauna. Acum însă îmi dădusem seama că asta fusese intenția lui și ne simțeam amândoi ușurați și cu cugetul împăcat. Vorbeam mult și bine dispuși, iar în cursul discuției l-am întrebat cu ce se ocupă. Sunt capitalist, asigur vase," mi-a răspuns. Bănuiesc că m-a observat când mi-aruncam ochii prin o daie în căutarea unor simboluri legate de vase sau de capital, căci adăugă. În oraș." Aveam idei mărețe despre bogăția și renumele celor care se ocupau cu asigurarea vapoarelor în oraș și mă gândeam cu strângere de inimă că pusesem la pământ un tânăr care asigura vase, că îi învinețisem ochiul perspicace și că îi spărsesem capul plin de responsabilități. Din nou însă, spre ușurarea mea, mă cuprinse senzația ciudată că Herbert Pocket nu va fi niciodată nici prea bogat și nici prea întreprinzător. N-am să mă mulțumesc să-mi utilizez capitalul doar la asigurări de vase. Vreau să cumpăr niște acțiuni de asigurare pe viață serioase și să intru într-un consiliu de administrație. O să mă ocup puțin și de sectorul mineritului. Toate astea n-or să mă împiedice să închiriez câteva mii de tone de marfă pe care să o transport cu vasele pe socotea mea. Cred, spuse el, lăsându-se pe spătarul scaunului, că voi pleca spre Indiile Orientale, ca să fac comerți cu mătăsuri șaluri, mirodenii, coloranți, plante medicinale și esențe de lemn. E un comerț foarte interesant. Și aduce câștiguri mari, l-am întrebat. Uriașe, mi-a răspuns. Din nou mă cuprins îndoiala, gândindu-mă că avea speranțe mai mari decât ale mele. Cred că totuși voi face negoți și în Indiile Occidentale, cu zahăr și tutun și rom, spuse el, vârându-și degetele mari în buzunarele vestei și cu ceilonul mai ales pentru fildeș. Ai să ai nevoie de o mulțime de vase, i-am spus. O flotă întreagă, mi-a răspuns. Aproape copleșit de grandoarea acestor afaceri, l-am întrebat unde se aflau acum vasele pe care le asigura. N-am început încă să mă ocup de asigurări, răspunse el. De-abia tatonez terenul. Cumva tatonarea mi se părea mai pe măsura hanului Bernard. Aha, am articulat eu străduindu-mă să par convins. Da, lucrez la un birou comercial și tatonez terenul. Se câștigă bine la un birou comercial? Cine? Tinerii care lucrează acolo? Mă întrebă el drept răspuns. Da, tu de pildă. Eu, păi... Uh, nu prea. să vorbele astea cu aerul unui om care își face niște socoteli și apoi trage linia și adună. Nu câștig în mod direct, adică nu mi se plătește nimic și trebuie să mă întrețin singur. Fără îndoială că situația nu părea să aducă prea mult profit. Îmi clătina din cap ca și cum aș fi vrut să spun că e cam greu să strângi capital dintr-o astfel de sursă de venit. Da, dar ai ocazia să tatonezi terenul," spuse Herbert Pocket. Asta e extraordinar. Uite așa, într-un birou comercial, ai ocazia să tatonezi terenul." Mi s-a părut ciudat că, uite așa, nu puteai să tatonezi terenul decât într-un birou comercial. Am tăcut însă, bizuindu-mă pe experiența lui. Apoi vine timpul, spuse Herbert, când drumul ți se deschide în față și o pornești. Îți faci curaj, adun capital și ai ajuns. Și în clipa în care ți-ai făcut capital, nu-ți mai rămâne decât să-l întrebuințezi. Tot ce-mi povestea semăna izbitor cu felul în care procedase în ziua când ne întâlnisem în grădină. Izbitor! Felul în care îndura sărăcia era identic cu felul în care îndura înfrângerea. Mi se părea că primea loviturile și ghionturile cu același stoicism cu care le primise atunci. Era limpede că în casă n-avea decât obiectele de care avea absolută nevoie, căci toate lucrurile de care întrebam se dovediseră a fi aduse cu prilejul venirii mele, fie de la cafenea, fie din altă parte. Și deși își clădise un viitor atât de măreț în imaginație, era nespus de modest. Așa că eram foarte recunoscător că nu eram fumurat. Asta era încă o trăsătură frumoasă care se adăuga felului plăcut de-a fi. Așa că ne-am împăcat de minune. Chiar în seara aceea am ieșit la plimbare și am intrat cu bilete la jumătate de preț la un spectacol de teatru. Notă. La vremea respectivă, teatrele aveau câte două-trei piese pe seară, iar spectatorii care intrau la sfârșitul primei reprezentații plăteau jumătate de bilet. A doua zi ne-am dus la catedrala Westminster și după amiaza ne-am plimbat prin parcuri. M-am întrebat oare cine pot covea toți caii din parc și tare aș fi vrut să fie Joe acela. În dimineața aceea am avut senzația că trecu sără nenumărate luni de când plecasem de lângă Joe și Biddy. Distanța care mă despărțea de ei făcea timpul să se dilate atât de mult și mlaștinile să fie atât de departe. Faptul că doar cu o duminică în urmă mă dusesem la bisericuța noastră veche îmbrăcat în vechile mele haine de sărbătoare, mi se părea o combinație de imposibilități din orice perspectivă și privit-o, geografică, socială, solară sau lunară, și totuși pe străzile Londrei, mișunând de oameni, și atât de strălucitor luminate în amurgul înserării, erau multe lucruri care îmi reproșau întristător cât de departe împinsesem biata noastră bucătărie de acasă. Și uneori, în toiul nopții, pașii câte unui portar care își imagina că stă de strajă hanului Bernard făceau să mi se strângă inima în piept. Luni dimineață, la 9 fără un sfert, Herbert se duse la biroul comercial ca să facă act de prezență și, probabil, ca să tatoneze terenul. Iar eu l-am însoțit până acolo. Avea să plece de acolo peste o oră sau două, urma să-l aștept și să mergem împreună la Hammersmith. Mi s-a părut că ouăle în care se cloceau tinerii agenți de asigurări, mari capitaliști în devenire, erau ținute lunea dimineață la incubatorul format din praf și căldură, ca și ouăle de struț. Nici biroul unde lucra Herbert nu mi s-a părut un loc bun de observație, pentru că era plasat la etajul al doilea în spatele unei curți murdare de funingine, cu ferestrele spre spatele unui alt etaj al unei clădiri vecine și nici de cum spre o perspectivă largă. Am așteptat până la ora prânzului și m-am dus la bursă. Notă Lloyds, Marea Corporație de Asigurări Maritime, și-a desfășurat afacerile între 1774 și 1928 în clădirea bursei, de pe Cornhill și Threadneedle Street, unde am văzut niște oameni ponosiți, așezați sub afișele cu anunțuri pentru vase și care mi s-au părut că sunt mari negustori, deși n-am înțeles de ce erau atât de abătuți. Când a venit și Herbert, ne-am dus să luăm masa la un restaurant vestit care atunci mi s-a părut formidabil, dar care astăzi îl socotesc ca fiind cea mai nenorocită superstiție europeană și unde, totuși, am remarcat că era mai mult sos pe fețele de masă, pe furculițe și pe uniformele chelnerilor decât pe fripturi. Masa asta ușoară, rece, ne-a costat destul de modest, având în vedere grăsimea care n-a mai fost pusă la socoteală. Ne-am întors apoi la hanul Bernard, de unde mi-am luat geama ne-am urcat într-o birjă și am pornit spre Hammersmith. Am ajuns acolo pe la ora două sau trei după amiază și a trebuit să mai mergem foarte puțin pe jos până la casa domnului Pachet. Am ridicat zăvorul de la poartă și am intrat de-a dreptul într-o grădiniță cu fața la râu unde se jucau copiii domnului Pachet. S-ar putea să mă înșel și, de fapt, povestea n-are nicio legătură cu interesele și presupunerile mele, dar pot să spun că singurul lucru pe care îl făceau copiii doamnei și domnului Pachet era să se dea tumba fără ca cineva să-i supravegheze sau să-i îngrijească. Doamna Pocket ședea pe un scaun de grădină sub un pom. își ținea picioarele întinse pe un alt scaun de grădină și citea. Cele două dădace se uitau în jurul lor, în timp ce copiii se jucau. Mamă," spuse Herbert, acesta este tânărul Pip." Doamna Pocket mă întâmpină cu o aparentă prietenie plină de demnitate. Domnișorul Alic și domnișoara Jane," striga una dintre dădace către doi dintre copii. Dacă vă năpustiți în tufișuri, o să cădeți în apă și o să vă înnecați. Și ce o să zic atunci, tăticu? Fata culese în același timp și batista doamnei Pocket de pe jos, spunând A, băi, e șasea oară când o lăsați să cadă coniță. La care doamna Pocket răspunse râzând Mulțumesc, Flopsen! Și instalându-se de data aceasta într-un singur scaun, își relua cititul Chipul căpătă pe dată o expresie de încordare și atenție, de parcă citea într-una de o săptămână, dar înainte să fie apucat să citească vreo 12 rânduri, își-a țintit ochii asupra mea și îmi spuse Sper că mama o duce bine." Vorbele acestea rostite pe neașteptate mă puser într-o încurcătură atât de teribilă, încât am început să spun, într-un chip cât se poate de absurd, că... Dacă ar fi existat o astfel de ființă, sunt convins că ar fi fost bine. I-ar fi mulțumit și i-ar fi transmis salutări. dacă mă scoase însă din încurcătură. E, asta-i strigă ea, culegând Batista de pe jos. Apoi asta e a șaptea oară, ce mai? Da ce aveți azi coniță?" Doamna Pochet își luă în primire Batista, privind-o mai întâi mirată, ca și cum nu mai văzuse până atunci, și apoi cu un zâmbet de recunoștință. Mulțumesc, Flapsen spuse ea. Uitase de mine și se apucase iar de citit. Aveam acum răgazul să număr copiii în voie și mi-am dat seama că se aflau de față numai puțin de șase mici, urmași de domnului Pachet și că fiecare ajunsese la un alt stadiu cu datul tumba. de avea încheiasem numărătoarea când se auzi glasul celui de-al șaptelea, de undeva din aer, umplând jalnic. Apoi ăsta e cel mic!" strigă Flopson, ca și cum o apucase mirarea. Ea grăbește-te, Millers!" Millers, care era cealaltă dădacă, intră în casă și încetul cu încetul țipele copilului se potoliră și încetară. Nu se mai auzea decât un scânget, ca și cum mititelul ar fi fost un ventriloc cu gura plină. În timpul acesta, doamna Pachet își vedea de citit. Eram curios să știu ce citește. Cred că așteptam ca domnul Pachet să iasă din casă și să vină la noi." În orice caz am așteptat acolo, așa că am avut suficient timp să observ următorul fenomen de familie, foarte ciudat. Ori de câte ori un copil se rătăcea prin preajma doamnei Pocket în timpul jocului, se potignea constant de ea și se dădea de-a dura, spre marea ei mirare care ținea o clipă, și spre marea a copilului care ținea ceva mai mult. Mi-a fost imposibil să găsesc vreo explicație acestei întâmplări surprinzătoare și continuam să cuget asupra ei când a apărut și Millers cu pruncul pe care îl întinse lui Flopson, care, la rândul ei, îl întinse doamnei Pocket, dar se potigni și căzu cu copil cu tot și cu capul înainte peste doamna Pocket. Herbert și cu mine am prins o în brațe. Doamne, apără-mă și păzește-mă, Flopson!" făcu doamna Pocket ridicându-și pentru o clipă ochii de pe carte. Chiar toată lumea se dă tumba!" Să vă apere și să vă păzească coniță!" răspunse Flopson roșie la față. Dar ce aveți aici?" Ce am eu aici, Flopson?, făcut doamna Pocket. Apoi nu-i scăunelul de picioare, strigă Flopsen. Dacă-l țineți sub fustă, cine-i de vină că toată lumea se dă peste cap? Ieșiți puțin. Țineți copilul coniță și dați-mi cartea. Doamna Pocket urmă sfatul și ridică neîndemânatică de câteva ori copilul în poală, în timp ce ceilalți copii ți o băia în Nu dură prea mult, căci doamna Pocket porunci scurt ca toți copiii să intre în casă și să tragă un pui de somn. În felul acesta, am făcut atunci și a doua descoperire. Hrana micuților Pocket era alcătuită alternativ din tumbe și ore de somn. În aceste împrejurări, după ce Flopson și Millers au dus copiii în casă ca pe o turmă mică de oi, iar domnul Pocket ieși să mă cunoască, nici nu m-am mai mirat că avea o privire cam buimacă, iar părul cărunt îi stătea zburlit în creștetul capului. O persoană care nu-și prea dădea seama ce ar fi avut de făcut ca să îndrepte situația.